Іван Франку, багно гнилеє між країв Європи, багно гнилеє між країв Європи, покрити цвіллю зеленню густої, Розсадниця недоумства й застою, о Австрія, де ти поставиш стопи? Повзе облуда, здирство, плач народу, Світа бездушність, наче плісень з муру. Ти тиснеш і кричиш, даю свободу, дряжкуру й мовиш, Двигаю культуру. Ти не січеш, не б'єш, в Сибір не шлеш, лиш мов, упир. І серця соки сеш, багно твоє лиш серце й душу дусить, лиш гать і слизь росте й міцніє в тобі, свобідний дух або тікати мусить, або живцем вмирає в твоїм гробі.